Välkommen till kanske den tråkigaste podden egentligen eh, 328 ja, i hård konkurrens. Nej, <laughs> Alltså den tråkigaste avsnitt För att det här avsnittet så skulle vi bara skriva nya ämnen. Vi sitter tyst och skriver nya ämnen. Ja. Mm. Eh, fem ämnen var. Man vet inte. Det kan ju det kan bli en snabb podd mm. eller en kort. Men vi kör ett, två, tre. Det viker en två gånger som som sig bör. Mm. Tu veux dire, t'es autre autre nœud là. C'est pas normal, c'est pas normal. Euh det är det, 귀하지 Jävla det där ryktar. Där satt femman. Oh, och gör körde fast här är Jag är säker på jag det Ja, jag är fast. Fem Den sista, jävligt svåra. Mm, många ämnen som är tagna. Jo, men det är det som är det svåra att hitta de som inte är tagna. Det en jag tänkte på så tänkte, jag den har vi säkert haft, men är inte säkert. Men i och för sig, vad fan, man kan alltid köra upp det. Sequel. Ja. Hajen, ett, hajen två, hajen 3, hajen 4. Men det är svårt när vi har gått igenom så, så enormt, alltså verkligen. Svenska barnteoprogram. <laughs> det har jag tagit av. Ska vi sammanställa, det skulle bli otroligt helt enkelt. Ja. God. Där. Där var nivån. mål. Där är vi i mål. Tio. fräscha ämnen. Nu mm. får vi röra om ordentligt. Här. Vi i rör om ytan. Rör om ytan. Och så drar vi. Då har vi ett ämne för nästa mm. vecka. Ja, just. Det blir toning nästa vecka. Mm. Ja. Ska jag dra. Drar du. På lappen läser jag T-Rex. Ja, oh, T-Rex spännande. Ja. Tack för höjningen. Så är moderpodde ja, det var, var, <laughs> det var det <laughs> kortast. Den här klockan är in på under sex minuter. Ja bra. Bra. Tja. Tack. tack goda.